Róma, 1896. Február vége Maria fölpillantott a pszichiátriai klinika dísztelen homlokzatára. Az épület nem tűnt valami barátságosnak, az alaksori rácsos ablakok egy pillanatra a börtönre emlékeztették, de aztán belátta, hogy az efféle biztonsági rácsokat nem csak börtönök, hanem más létesítmények védelmére, Például a betörők távol tartására is használják. Bartolotti professzor előző nap közölte Mariával, hogy még egy segédorvosi állást ajánlottak neki. Néhány órát a pszichiátriai klinikán is dolgozhat, ami kitűnő lehetőséget nyújt, hogy záró dolgozatának témájához ne csupán elméleti, hanem gyakorlati kutatásokat is végezhessen. Diplomamunkájában Mária, a tév képzetekről akart írni, és ehhez minél többet szeretett volna megtudni azokról a képekről, amelyeket az ápoltaknál a betegség kivált. Bartolotti el volt ragadtatva az ötlettől, és érdeklődéssel várta Mária dolgozatát. Most pedig, alig egy nappal azután, hogy megbeszélte a professzorral a tévát, el is foglalhatja ezt az állást. A kocsis, aki elhozta, Szégyentelenül sokat kérte fuvarért, mert Mária fiatal nő létére nem átallott egyedül keresztül furikázni a városon. Minden esetre a borra valóról lemaradt. Mária határozott léptekkel felsietett a bejárathoz vezető lépcsőn, kinyitotta a keskeny, magas ajtót, és belépett a klinikára. Oda bent, meglepően nagy csönd fogadta. Miért? Tulajdonképpen mit várt? Az ápoltak hangos üvöltését óvatosan körülnézett. A rideg előttérből egyszerű lépcső vezetett a félemeleti portásfülkéhez. Maria felment a lépcsőn, fent megállt egy barátságosan mosolygó férfi előtt. Sziñorina Montessorihoz van szerencsém? kérdezte a férfi. Igen, én vagyok. Maria nem tudta leplezni meglepetését, ezek szerint már várták. Skiamanna professzor jelezte a jövetelét, Menjen fel még egy emeletet, és ott egészen a folyosó végéig. A férfi még mindig mosolygott. – Oda kísérjem? – Nem, nem szükséges. Hárította el köszönettel Maria, és tovább sietett. Hízelgőnek érezte, hogy itt még a portás is tud az érkezéséről. Gyors lépteinek hangja visszhangzott a ridek falakról, a folyosót fekete-fehér egymásba fonódó végtelen indákat mintázó csempével rakták ki. Még mielőtt odaért volna, lendületesen kinyílt az utolsó ajtó, és egy pofaszakállas, frakkos, idősebb úr jelent meg, és fürkészve nézett Mária felé szemüveg kerete fölött. A medikát megpillantva felderült az arca, és szélesre tárta a karját, mint aki rég nem látott ismerőssel találkozik. Jól lehet, Mária és a klinika igazgatója korábban sohasem találkozott. Signorina Montessori, üdvözölte lelkesen. Örülök, hogy ide talált. Jöjjön! Derűs mosolyal magához intette Mariát, akinek viszont akaratlanul is az a mesemondó mutatványos jutott az eszébe, aki nyaranta kiáraválléban a palázzó kommunál előtt ülve történetekkel szórakoztatta az embereket. Renilde annak idején sajnos nem volt különösebben elragadtatva az illetőtől, úgyhogy Maria csak akkor hallgathatta meg a meséjét, ha a nagymamájával ment a piacra. Őt magát annyira elvarázsolták a történetek, hogy változatlanul örömmel emlékezett vissza a mesebeli állatokra, törpékre, tündérekre, manókra, különösen pedig a csodaszép herceg kisasszonyokra, amilyen kislány korában ő is szeretett volna lenni. Csak tessék, csak tessék ide a tiszta szobába. Skiamanna professzor betessékelte Mariát az irodájába. A gyéren búdorozott folyosóval ellentétben a professzor szobája tele volt polcokkal, képekkel és szobrokkal. Úgy nézett ki, mint egy színházi kelléktár. Mariát szabályosan lenyűgözte a látvány, azt sem tudta, hová nézzen először. A falon antik istenábrázolások és egy alig ha nem indiai arany elefánt között egy kitömött tigrisfej. A könyvekkel és tekercsekkel tele zsúfolt polcok a teljes hátsó falat eltakarták. Az irodapadlóját tarka perzsaszőnyegek borították, az ablak előtt a súlyos borvörös függöny az elkötő aranybojtokban végződött. Látom, meglepődött az én szerény kis gyűjteményemtől jegyezte meg Skiámánna mosolyogva. Az utóbbi években sokat utaztam, és bátorkodtam minden egyes utamról néhány apró emléktárgyat hozni. Maria lenyelte a megjegyzést, miszerint az a tigris fej a falon mindennek mondható csak aprónak nem. Tekintete az íróasztalra siklott, amelyen egy kínai váza állt, benne a rózsa már nem tűnt harmadosan frissnek. Az asztalnál ült egy férfi, aki ekkor felemelkedett a székéről, és Mária elé ment. Marianak egy pillanatra lélegzete is elállt a meglepetéstől. Az a jó külsejű férfi állt előtte, aki ajtót nyitott neki és annának, amikor megérkeztek a Rina Fácsó lakásá rendezett kamarakoncertre. A férfi megfogta, és a szájához emelte Mária kezét. Ajka Mária készfejéhez ért, divatos bajószat csiklandozta a bőrét. Mária elvörösödött. Szívből örülök, hogy viszont láthatom, mondta mosolyogva. Maguk ismerik egymást? Skiamána láthatóan meglepődött. Egy nagyobb társaságban találkoztunk, de még nem vagyunk bemutatva egymásnak. Sietett Mária tisztázni a helyzetet. Akkor hát hadpótoljam, ajánlkozott Skiamána professzor. A hölgy! Signorina Maria Montessori, a Sapienza Egyetem kitűnő diákja, aki nagy karrier előtt áll, és az üldözési mánia témájában kutat. Az úr pedig dr. Giuseppe Montessano, aki tavaly nyáróta van nálunk, és jelenleg az őrület által megtámadott gyermeki elme tárgykörében végez kutatásokat. Örvendek, Anta Maria szokatlanul halkan. A fiatal férfi olyan bizonytalansággal töltötte el, amiért azelőtt hírből sem ismert. Részemről a szerencse. Montessano hangja sötét volt és bársonyos, mintha gyengéden végig simította volna vele a helyiségben lévő különös tárgyakat. Őjünk le, vagy először inkább vezessen végig a klinikán. a kérdőn nézett Mariára. – Szívesen megnézni ma helyiségeket válaszolta Maria. Azt remélte, hogy mire végeznek, visszanyeri megszokott arcszínét, és hogy képes lesz újra világosan gondolkodni. Szerette volna, ha a Skiamanna és Montessano öntudatos nőt lát benne, nem pedig bizonytalan gyermeket, aki minden apróságtól zavartan elpirul. – Remek döntés, akkor hát induljunk! – Skiamanna felállt, de nem az ajtó, hanem a szoba hátsó sarkában lévő beugró felé indult, ahol egy kis formájú fémrugafogas állt. Az aranyszínű akasztókon fehér orvosi köpenyek lógtak, Skiamanna leakasztotta az egyiket, és nagy körülményesen felvette. Alig, nem fájt a válla, mert jobb karját csak ügyel-bajjal tudta benedugni a köpeny ujjába. Montessano felpattant helyéről és segített. Kegyednek is köpenyt kellene vennie, tanácsolta Skiamanna, miután egy pillantást vetett Maria sötétkék ruhájára, amelynek ujjai világos csipkeszegében végződtek, és amely az egyik legjobb ruhadarabja volt. Ápoltjaink általában ártalmatlanok. A valóban veszélyesek magán zárkában vannak, vagy rácsos ágyban. Ezzel együtt az ember soha sem tudhatja, miut eszébe néme őrültnek. A múlt héten az egyik leköpött, és tönkretette az egyik legjobb öltönyömet. Maria köszönettel átvette a köpenyt, és hagyta, hogy Skiamanna rásegítse. Kiről is beszél a professzor? – Betegekről vagy rabokról? A zárka és a rácsos ágy szó zavarta. Montessano is fehér köpenyt vett az öltönyére. – Akkor hát induljunk. – Skiamanna kinyitotta az ajtót Maria előtt, aki kilépett a folyosóra. A klinika igazgató haladt elől. Ápoltjaink az épület hátsó traktusában vannak elhelyezve. Ezen az oldalon csak az irodai és az igazgatóság található. És mi van az alaksorban, tudakolta Mária. Eszébe jutottak a rácsos ablakok. Néhány kezelőhelyiség. Milyen kezelések folynak ott? A szokásosak. Elektroterápia, hideg és meleg terápia, erős fényforrással és különösen nagy hanggal történő ingerlés. Használunk az ápoltak lekötözésére alkalmas hevedereket, valamint szorosan megköthető zúgbonyokat. Mária nagyot nyelt. Mindaz, amit a doktor felsorolt, inkább tűnt kínzó, mint gyógyító eszköznek. – És sikeresen alkalmazzák őket? – kérdezte Mária óvatosan. Skiamanna megállt, és Mariához fordult. Persze, természetesen, válaszolta teljes meggyőződéssel. Különben nem alkalmaznánk őket. Maria a szemes sarkából úgy látta, mint a Montessano kételkedne a professzor választában, de nem mondott ellent neki. És miért nem a klinika főépületében folynak a kezelések? érdeklődött tovább Maria. Mert némely páciens a kezelés során akkor is kellemetlen hangokat hallat, ha fodarabot teszünk a fogai közé, nehogy leharapja a nyelvét. Ezek az ajok elbizonytalanítják a többi ápoltat. Maria hátán a hideg futkosott. Megpróbálta elképzelni, milyen fájdalmas lehet egy ilyen kezelés, ha a páciens fogai közé fodarabot kell dugni. Először abba a traktusba megyünk, ahol a téveszmés ápoltak vannak, folytatta Skiamanna. Kérem, Signorina, ne ijedjen meg! Némelyikük hajlamos a hangos szitkozódásra, ordítanak és sikoltoznak, ha valaki a közelükbe megy, de a többségük teljességgel ártalmatlan. Maria vitézül bólintott, igyekezett leplezni, hogy lassan elhatalmasodott rajta a félelem. Én, aki egy sötét anatómia teremben holtesteket boncoltam, csak nem fogok megijedni néhány őrültől, Széles lépcsőkön haladva elértek a következő folyosóig, amely egy rácsos ajtóhoz, majd onnan egy zöld növényekkel teleültetett belső udvarhoz vezetett. Kavicsos utakon mentek tovább egy három emeletes melléképülethez, amelynek valamennyi ablaka be volt rácsoszva. Némelyik ablaktábla nyitva állt, éles üvöltés hallatszott ki az udvarra. Maria tenyere izzadni kezdett. Ezt a női ápoltat a múlt héten szállították be, magyarázta Skiamanna. Lombardiából származik, és azt hiszi, hogy ő Ausztria császárnéja. Valahányszor túl közel megy hozzá valaki, meccő hangon sikít, és attól fél, hogy megtámadják. Egyfolytában szobalányt követel rajtunk, hogy csinálja meg a frizuráját. Hasonlít valamennyire Erzsébet császárnéra? Sajnos a legkevésbé sem, válaszolta Skiamanna derűsen, Inkább úgy fest, mint az angol királynő, a frizurája pedig egy kóbor kutya szőrzetére emlékeztet. – Ó, – Maria lesütötte a szemét. – Viktória királynő ifjú éveiben kimondottan vonzó nő lehetett, de a képek, amelyeket mostanság látni róla a lapokban, egy gyászoló, komorarcú és jelentős küszködő öreg asszony tábrázolnak. Az ápoltnak szokatlanul nagy a testi ereje, agresszióra hajlamos, ezért kénytelenek voltunk elkülönítve elhelyezni. Az ápolók a kémlelő nyiláson keresztül adják be neki az ételt. Gyógyszert kap, naponta egyszer elektroterápiás kezelésre viszik, utána nyugodtabban viselkedik. Maria nem válaszolt. A nő nyilván túl kimerült lehet az áramütések után, hogy bármi és bárki ellen védekezzen. Montesszánó a bejárati ajtóhoz lépett és kinyitotta. Először Skiamanna, majd Mária lépett be az épületbe. A lány, ahogy elhaladt Montesszánó mellett, megérezte a Pézsma és kánfor illatát, amit nagyon kellemesnek talált. Ám, ahogy a ház belsejébe értek, a parfüm illat eloszlott. Vizelet és hányás bűze csapta meg az orrukat. Maria védekezőn az orrá elé tartotta a kezét. Hozzá fog szokni mondta az igazgató én már alig érzem. Az ápoltak szobáit nem takarítják? kérdezte Maria. Skiamanna elnézően mosolygott. Signorina, minden nap rendszeresen lelocsolják őket vízzel, de ápoltjaink közül sokan a vécé használatáról is leszoktak. Vagy soha nem is szoktatták rá őket? tette hozzá Montessano. Illetlenül közel állt Mariához, mint csak valami támadótól kellene megvédenie. Maria a legkevésbé sem érezte kellemetlennek ezt a közelséget. A legszívesebben még közelebb húzódott volna Montessanohoz, hogy a férfi parfümillatától ne érezze a rettenetes bűzt. A felső emeletről embertelen zajok hatoltak lehozzájuk. Az egyik ápolt egy tárgyal verte a rácsot, egy másik sírt, Mária nyöszörgést és üvöltést hallott. A zaj visszhangzott a sivárfalakról. Skiamanna és Montessano befordult egy sötét folyosóra, Maria követte őket. Két oldalt rácsos ajtók, amelyek a vaságyakkal teli termekbe vezettek. Az ápoltak az ágyakon feküdtek vagy ültek. Egyikük másikuk énekelt vagy csak gajdolt valamit, mások csak ültek, és egyhangúan előre-hátra hintáztatták törzsüket, megint mások körbe-körbe járkáltak. Vigasztalan, felkavaró látványt nyújtottak. Maria meg volt győződve róla, hogy ennél a börtön sem lehet lehangolóbb. – Az ajtókat zárva tartják? – kérdezte. – Természetesen, ha kinyitnánk őket, a sok őrült mind megszökne – magyarázta Skiamánná. Egyébként a férfiakat és a nőket elkülönítjük egymástól, és azon vagyunk, hogy egy zárkában hatnál több ápolt ne lakjon, folytatta Skiamanna. Jelenleg sajnos annyira tele vagyunk, hogy némelyik zárkára akár nyolc beteg is jut. Az egész országból ide küldenek mindenkit. Vannak olyanok, akik nem tudnak beszélni, és vannak spasztikus bénulásos betegek, ők az egész napot ágyban töltik. Némelyikükben kimondottan van potenciál. a megállt az egyik zárka előtt, és a rácsos ablak alatt álló ágyra mutatott. Ez itt Pietro. Tudja a nevét, és egyszerűbb mondatokat is képes mondani. Az ágyon egy apró, tömsi ember ült, alig lehetett több húsz évesnél. Rövid nyaka volt, és távol üdőztem Amikor meglátta az orvost, az arca felderült. Vigyorgott. Máriának úgy tűnt, mintha az emberke nyelve túl széles volna. Egy része ki is lógott a szájából. – Ciao! vidáman odaintett az orvosnak, feltápászkodott, és apról léptekkel oda tipegett az ajtóhoz. – Kimehetek az udvarra? – kérdezte. Maró vizelet szagot árasztott. Abban, ahogy beszélt, volt valami gyerekes. – Ciao, Pietro! – válaszolt Skiamanna barátságosan. Kárló nem sokára értetek jön. Néhány órára kimeltek, szép a nap. Pietro még szélesebben mosolygott. Tekintete Máriára esett. Leplezetlenül végigmértette tőtől talpig. Ciao! Kinyújtotta kezét a rácson. Ujjai tömpék voltak és egy kicsit rövidek. Maria megfogta és megszorította. Pietro viszonozta a szorítást. A nevem Maria. Mostantól gyakran fogok ide járni. Signorina Montessori orvos lesz, magyarázta Schiamanna. Szeretném, a megvizsgálna, jelentette ki Pietro. Montessano nevetett. Signorina Montessori olyan emberekről ír, akik hangokat hallanak. Szerencsére te nem tartozol ezek közé a szegény bolondok közé. De én is tudok hangokat hallani, mondta Pietro. Ha akarok, én is hallok hangokat. Mariát meghatott a Pietro makadsága, amivel megpróbálta rávenni a két férfit, hogy a jövőben Maria is megvizsgálja. Ígérem, hogy meglátogatom, ha legközelebb jövök, biztosította a fiatal embert. Ezzel egyelőre Pietro is beérte, visszatért az ágyához és leült rá. Az ilyenek, mint Pietro, miért vannak rács mögött? Kérteszte senkire sem jelentenek veszélyt, vagy mégis? – Nem, Pietro senkire sem jelent veszélyt, ismerte Veszkia De a klinika úgy van szervezve, hogy minden ápoltat elzárható helyiségben kell elhelyezni. Egyszerűen túl bonyolult volna, ha mindenkit állandóan keresgírnünk kellene. Az olyanoknak, mint Pietro, mindig a legképtelenebb dolgok jutnak az eszükbe. A múlt hónapban például az az ötlete támadt, hogy ő bizony mindenképpen kimegy a piacra friss eperért. Órákon át magyaráztuk, hogy momentán sehol nem kapni epret, az eper tavasszal terem a földeken. Ám ezt már nem érte fel Mariának a nyelvén volt, hogy nincs ember, aki a falak között ne felednie el egy-kettőre, hogy milyen évszak van éppen. Aztán lenyelte a megjegyzést, mivel mindenáron szerette volna megkapni a segédorvosi állást, amely elengedhetetlen volt ahhoz, hogy megszerezze a záró dolgozathoz szükséges ismereteket. Skiamanna tovább ment, és csak egy magas fajtó fa előtt állt meg. Ezt a helyiséget nem rég nyitottuk meg, mondta jelentőség teljesen. Én magam harcoltam ki, és meg kell mondanom, büszke vagyok rá. Ilyen modern létesítményt sehol Olaszországban nem talál. Maria kíváncsian közelebb lépett. E mögött az ajtó mögött kizárólag gyerekek vannak elhelyezve, magyarázta Skiamanna. Az ország összes többi elmegyógyintézetével ellentétben a felnőtt ápoltaktól elkülönítve foglalkozunk velük. A tudomány legújabb állása szerint a gyenge elmélyű gyermekek szükségletei különböznek a nagykorúakétól, még ha a diagnózisuk azonos is. Felágaskodott, és félretvolta az ajtó felső végén az egyikre teszt. Ez a zár elég, egészítette kimondandóját, kis pácienseink nem érik fel. Lendületes mozdulattal kinyitotta az ajtót. Maria önfeled gyermekhangokat várt, viháncoló gyerekeket, de kisértetjes csönd fogadta. Óvatosan belépett a terembe. Akárcsak az imént a zárkákban, itt is egyszerű vaságyakat látott, amelyek a terem két fala mellett sorakoztak. Szám szerint tizenkettőt, kétszer annyit, mint a felnőtteknél. Minden ágyat szürket takaró borított, és minden ágyon egy-egy gyerek gubbasztott. A legfiatalabb, nem volt több két évesnél, a legidősebb, Tizenkét éves lehetett. Beesett arcú, szomorú, semmi révedő tekintetű lányok és fiúk, Némelyikük valamilyen testi deformitásban szenvedett, Mások nyálazva hintáztatták felsőtestüket előre-hátra. A terem közepén, fakaros székben egy testes asszony ült. Sötét ruhát viselt és kötött. Nyilván ő volt a nevelő. Arcíne ugyanolyan szürke volt, mint a gyerekeké. A váratlan vendégek érkezésére mogorván felnézett a kötéséből, mormolt valami köszönést féléd, de ülve maradt. – Hát ezekkel a szegény gyerekekkel mi van? – suttogta Mária döbbenten. – Miért nem játszanak? – Gyenge elmélyűek – mondta Skiamanna. A jelek szerint nem értette Mária kérdését. Ekkora nevelőnő nagy nehezen föltápászkodott karosszékéből, és oda a klinika vezetőjéhez. Jó napot, Serafina! Hadd mutassam be magának, Sziñorina Montessorit. Dr. Montessanoval együtt ő is rendszeresen vizsgálni fogja kis ápoltjainkat. Maria kezet nyújtott az asszonynak, aki mintha egy ideig azon töprengett volna megfogja-e a kinyújtott kezet. Amikor végül megfogta, Maria rájött, hogy Serafina nem udvariatlan, csak lassú. – Mit csinálnak itt a gyerekek egész nap? – érdeklődött Mária. Szerafina vállat vont. – Semmit. – Egész nap itt ülnek az ágyukon. – Csak amikor megjön a szolgálólánya kenyeres kosárral, akkor lesznek olyanok, mint a kis állatok, és megrohanják – válaszolta Serafina. Pedig már régóta tudniuk kellene, hogy itt senkinek sem kell éheznie. Maria az egyik ágyhoz lépett, amelyen egy kislány ült, rendetlenül befont hajjal foltozott szürke kötényben. Amikor Maria odalépett hozzá, a kicsi felé fordult, de keresztül nézett rajta. Keze vászonkötéssel szorosan be volt bugyolálva. Klarisszának hívják. Nem beszél, és véresre rágja a körmét, ha nem kötjük be, magyarázta Skiamanna. Az anyja, a Santa Maria dei Sette Dolori kolostor ajtaj előtt hagyta. Az apácák aztán idehozták hozzánk. Hallasz engem, Clarissa? Maria közelebb hajolta a hat éves forma de az nem reagált. Ebben a pillanatban újra nyílt az ajtó, és egy szolgálólány nagy zajjal betolt a terembe egy tálalókocsit. Clarissa felkapta a fejét, és a kocsira merett. A többi gyerek is felélénkült, a legnagyobb felpattant az ágyáról, és a pocsinál termett. Kikapott a kosárból egy darab kenyeret, és visszaszaladta az ágyához. A többiek követték a példáját. – Látja, erről beszéltem – mondta Serafina hangjában némi szemreányással, kezét széles csípő életébe. – Nem mentek vissza, de az ágyatokba – emelte meg a hangját. Most már szaporábban beszélt. A nevelőnő szenvedő arccal fordult Mariához. – De a legrosszabb még csak most jön – mondta. – Amint megszerzik a kenyeret, iszonyatos disznólat csinálnak vele. – Minden alkalommal kénytelen vagyok elvenni tőlük. Ide-oda tologatják az ágyban, és tele vele mindent. Maria a gyerekeket figyelte. Az a kisfiú, aki elsőként pattant fel, az ágyán térdelt, egyenlő nagyságú darabokra törte a kenyerét, és a darabokat gondosan sorba állította maga előtt. Szemmel láthatóan minden ideg a kenyér darabkákra figyelt, ügyelve, hogy azok sem nagyságban, sem formában ne különbözzenek egymástól. Mariának a koldusasszony gyereke jutott róla az eszébe, aki a piros papír darabkával játszadozott. Vegye el a gyerekektől a kenyeret, utasította Szigorúász kiamánna a személyzetet. Összepiszkolják a lepedőt. Mostantól kezdve csak étkezési időben kaphatnak enni. Két étkezés között nincs kenyér. Maria a Klarisza melletti kisfiút figyelte. A gyermek mutató ujjával lyukat fúrt a kenyérbe, majd kihúzta az ujját és átkukucskált a lyukon. Amikor észrevette Mariát, a lány rámosolygott, és egy pillanatra a kisfiú arcán is félénk mosoly jelent meg. Nem lehet, hogy ezek a gyerekek nem is éhesek. Vetette fel óvatosan Maria. Ezt hogy érti? Nem lehet, hogy csak játékokra vágynak. Signori, nem mondd szóri. Szólalt meg Skiamanna egy jó szándékó és elnéző bácsi arc kifejezésével. Ezekből a gyermekekből hiányzik az értelem. Mit kezdenének a játékszerekkel? Maria összeszedte minden bátorságát. Végeredményben hogy jön ő ahhoz, hogy zöldfülű egyetemistaként kioktassa a pszichiátriai klinika vezetőjét? Az egészséges gyermekeknek a fejlődéshez játékszerekre van szükségük. A játék csiszolja az értelmüket. Hová akar kiukadni? Nem logikus, hogy azoknak a kisgyerekeknek, akiknek nem olyan fejlett az értelmük, kétszer annyi kellene ezekből a segédeszközökből? Skiamanna bizalmatlanul nézett rá. Maria nem kellő körültekintéssel válogatta meg a szavait. A közelmúltban olvastam Eduard Szégin írásait, vetette közben szánó doktor. Vizsgálatokat folytatott egy párizsi elmegyógyintézetben, és az elsők között alapított iskolát gyenge elméjűeknek. Ez az az ember, aki zsani Tarr tanítványa volt, aztán kivándorolt Amerikába? – Nem tudom, hogy tanítványa volt-e, – ismerte be Montessano, – de a munkájára kétségkívül hatással volt itár. – Hm, Skiamannak karba fonta a kezét. – Jól érzékelem, hogy most éppen szinyorina Montessori pártját fogja? – Azt hiszem, komolyan kell vennünk a kisasszony észrevételét, hiszen ön is azért küzdött, hogy a gyermek ápoltaknak ne kelljen a felnőttek között élniük, nem volna észszerű tovább lépnünk ezen az úton? Hogy gyenge elmélyűek kezébe játékszereket adjunk, ráncolt a Skiamanna omlokát. Montessanon megvonta a vállát és Máriára nézett, aki azonban nem tudta értelmezni a férfi pillantását. Maria sok mindenhez hozzászokott már, csak ahhoz nem, hogy leendő orvosként férfiak támogassák az elképzeléseit. Általában legyőzendő vetélytársat láttak benne, bármilyen okosak voltak is a dolgozatai. Rendben, nem bánom, adta be végül a derekátsz kiamánna. Azért vettem ide a klinikára, szinyorina Montessorit, mert olyan éles az elméje. Majd Mariához fordult. Csak aztán ne okozzon nekem csalódást, Signorina. Nagyon fogok igyekezni. A klinika igazgató ezután ismét Serafinához fordult. Vegye el a gyerekektől a kenyeret. Máriának pedig azt mondta. Maga pedig gondoskodjék róla, hogy a gyerekek játékszereket kapjanak. Aztán lényegesen halakabban hozzáfűzte, amikkel ezek a kis idióták is el tudják foglalni magukat. Biztos benne, szinyorina, hogy ezt a két könyvet akarja kikölcsönözni? A könyvtáros hegyes orrára csíptetett, fémkeretes cikkere fölött mustrálta Máriát. Az öltönyzakóján viselt könyökvédő már megérett a mosásra. Igen, természetesen. Maria igyekezett nem kimutatni a férfinak türelmetlenségét. Vajon miért nem képes egyszerűen csak kiadni a kért könyveket? Azt gondolja, hogy nem tudok olvasni? Már megbocsásson, signorina, de... Bár a szerzők tényleg orvosok, valójában mindkét mű pedagógiai témájuk. – Tökéletesen tudatában vagyok-e körülménynek? – válaszolta Mária. Lábújhegyen hintázott, cipőjének sarka nagyokat koppant a padlón. Az olvasóteremből ingerült torok köszörülés hallatszott. A két szárnyú ajtó szélesre volt tárva. Maria erőt vett magán és megállt egy helyben. Áthajolt a könyvtáros és köztálló pulton, és visszafojtott hangon beszélt. Azért van szüksége erre a két munkára, mert gyenge elmélyű gyermekek oktatásáról szólnak. De hát maga az orvosi kar hallgatója erősödött a könyvtáros. Miköze ennek az embernek ahhoz, hogy milyen könyveket akar kikölcsönözni? Ha történetesen romantikus szerelmes regényeket akarna hazavinni, akkor sem volna más dolga, mint hogy azokat egyszerűen a kezébe adja, gondolta Mária. Sem a tanácsára, sem a kioktatására nincs rászorulva, mindössze ki kellene keresnie a címeket a katalógusból, és ki kellene hozni a könyveket a raktárból. Ki hozná nekem a könyveket? A férfi megvakarta magas homlokát. Hát persze, mondta, de eltart egy kis ideig, addig foglaljon helyet. Na végre, gondolta Maria. hangosan pedig ezt mondta. Köszönöm szépen. A kávéházra emlékeztető előtérben az egyik újságos álvány mellett álló kerekasztalkához lépett és leült. Az asztalon a napi lapok friss példányai hevertek. Maria elvette a legfelsőt és felületesen átlapozta. A második oldalon talált egy cikket a budapesti föld alatti vasút küszöbön álló megnyitásáról. London után íme a magyar fővárosnak is lesz olyan vasútja, amely a föld alatt közlekedik, és az embereket kényelmesen a város egyik pontjáról a másikra szállítja. Maria eltűnődött, hogy vajon Rómában épülhet -e valaha is hasonló. Mihelyt bárhol építkezésbe kezdtek, azonnal Ókori szentélyek, középkori épületek és templomok maradványaira bukkantak. Teljesen kilátástalannak tűnt, hogy Rómában alagutat lehessen ásni. Maria továbblapozott és egy rövid tudósításra bukkant, amely arról szólt, hogy Bécsben nyilvános vetítéseket rendeztek a Lümiér fivérek filmjeiből. Nagyot sóhajtott, hogy mennyire szeretné megismerni ezeket az izgalmas városokat. Berlint, Budapestet, Londont, párist. Micsoda zenéjük van ezeknek a városneveknek? Csupa ígéretes hely, ahol nem állt meg a haladás. Városok, ahol a nők aktívan harcolnak a jogaikért, a tudósok pedig pénztámogatást kapnak, hogy elméleteiken dolgozhassanak. Míg Londonban lányok és asszonyok vonulnak az utcára a női választójogért, amit Új-Zélandon a világ túlsó végén már be is vezettek, Rómában egy egyszerű könyvtáros kétségbe vonhatja egy leendő orvosnő könyvválasztásának helyességét. Ebben a pillanatban Testoni és Bálfánó lépett a helyiségbe. Márkó Bálfánó az utóbbi hónapokban levetkőzte önhítségét, Testoni viszont még a korábbinál is utálatosabban viselkedett. Szemmel láthatóan a gondolatát nem tudta elviselni, hogy egy nő legyen az évfolyam első. Áh! Ah, – A mi kis éltanulónk, a professzor úr kedvence! – jegyezte meg halkan, de azért ügyelt rá, hogy mind Maria, mind a könyvtáros hallja, amit mond. – Valamennyien el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen védember, mint Bartolotti miért ad jobb jegyet egy ilyen vonzó külsejű fiatal nőnek, mint férfi kollégáinak. Elégedetten füttyentett egyet a fukai között, és illetlen pillantást vetett Mariára. Barátja oldalba bögte a könyökével: Hagyd már abba, Andrea! Mit hagyjak abba? Vagy talán hallottál már ehhez foghatóan botrányos történetet, hogy egy nőnek, aki még be sem fejezte az egyetemet, három segéd orvosi állást kínáljanak fel? Az ember fejében óhatatlanul megfordul, hogy cserében milyen szolgálatokat nyújthatott Most már elég, Andrea! figyelmeztette Bálfánó. Mindketten tudjuk, hogy Montessori kisasszony valamennyiünk szorgalmasabb. Ugyan már, csattant fel megvetően tesztóni a pulthoz lépve, amelyre a könyvtáros éppen akkor tette le a raktárból előhozott két vaskos könyvet, amelynek címét szép, tiszta kézírással, akkurátus betőkkel bevezette kartotékjába. Russzó, Émil című könyve volt felül. – Ezek volnának tehát azok a könyvek, amelyeket a kollégina záró dolgozata prezentálásához kíván felhasználni? – nevetett fel Tesztóni. – Egy francia ponyva regényt? – kézbe akarta venni a könyvet, de a könyvtáros elhúzta előle. Cvikere eközben az Orra-hegyére csúszott. – Szíveskedjék kivárni a sorát! – mordult rá Testónira. Testóni megfordult, és tett egy lépést Maria felé, aki becsukta az újságot. Nagyon okosnak hiszi magát, sziszegte, de én átlátok magán, mondta Szóri. Maga csak fontoskodik, és azt hiszi, hogyha szépen néz a férfiakra, minden ajtó kinyílik maga előtt. De én gondoskodom róla, hogy a legfontosabb ajtók zárva maradjanak, és hogy a városban mindenki megtudja, mi a titka sikerének. Apám tagja a városvezetésnek. Vagy úgy, felelte Maria. Felállt, kiúzta magát, hogy nagyobbnak tűnjön, mint amekkora a valóságban volt – Szóval, országvilág tudtára akarja adni, hogy nekem sokkal keményebben meg kellett dolgoznom mi minden egyes jegyemért, mint magának és a barátainak, hogy nekem éjjel egyedül kellett teljesítenem a bonz termi gyakorlatokat, és hogy magukkal ellentétben három különböző segédorvosi állásban szerzem a gyakorlati tapasztalataimat, míg maguk a város éjjeli mulatóiban szórakoznak? Hát csak rajta, alig várom. Őt magát lepte meg legjobban, hogy milyen nyugodt maradt. Minden más alkalommal lenyelte volna a mérgét, sarkon fordult és elment volna. Ma azonban sikerült. Nem hallgatott. Az a férfi, aki itt áll vele szemben, szánalmas bohóc. Neki pedig most volt elég bátorsága ahhoz, hogy ezt meg is mondja neki. Ahogy magára nézek, teztóni, csak szánalmat érzek. Diáktársa méregbe gurult, kerek arca sötét vörösben játszott, nagy levegőt vett, és már válaszolt volna, de a könyvtáros szigorúan a szája elé tette mutató Itt nem szabad hangoskodni! – figyelmeztette testonit és magához intette Máriát. – Íme a kért könyvek, szinyorina. Remélem, mindent megkapott, amire szüksége van. – Ó, persze, köszönöm szépen! – Maria felkapta a könyveket magához szorította őket, és tesztóni mellett elhaladva, sietősen a kiárat felé vette az irányt. Szinte érezte a hátán társa ellenséges tekintetét, ám amióta ide járt egyetemre, most először teljesen leperget róla a gyűlölet. Egy napon majd még Tesztoninak is be kell látnia, hogy a társadalmi változások feltartóztathatatlanok és ha történetesen nem látja be, a haladás úgyis maga alá gyűri. Maréának tetszett ez az elképzelés. Alig várta, hogy tanulmányozni kezdhesse a frissen kikölcsönzött könyveket.